Я відчув, як у мене дрібно затрусилися коліна. В роті раптово пересохло. Так, все сходиться. Все чудово кладається в схему. Чорт забирай. Не бреше лікар. Не бреше падлюка. Я дійсно ненароком наступив на мозоль могутній організації – яка здатна одним рухом перетворити на мокре місце не тільки мене, але й щербину з його жалюгідним карликовим королівством, побудованим на наркотиках.